Szóval, ahogy mondtam, ma mi fogunk folytatni ezt a biztos alapot, amit kezdtünk tavaly, talán októberben. Tizenkét kulcsfontos téma keresztény életnek, csak hogy, hogy egy lapon éljünk ezt a közös életet, hogy a közösségünk, ezt a gyülekezetet egy lapról éljünk, hogy, hogy, hogy értsünk meg, mit mond az Ige Jézusról, meg rólunk, a bűnről, a megváltásról, a Szentlélekről, az ígéről. És ma egy olyan pontra jöttünk, ami, ami, amiről nem szoktam sokat beszélni, a pénzről. Pedig, és különlegesen az adokozásról. Uh, szerintem kicsit uh, ciki téma a van most, ugye, mert mindenki, senki nem gondol, hogy elég pénzük van. Ugye, mi nehéz időnkben élünk, amikor az állam akár 30-40-50 százaléka bérét vegyen el tőlünk, hogy legyen iskolák és utak, és némelyik utak, síma is, de... <gül> <gül> De sokszor csak kátyás utal kell uh, bírkozni. Kátyás? Nem. Kátyús. Kátyús. Köszönöm. Oké. Okay. Miért nevetsz? Ti nevetsz ki engem? Ott hátul? Hátul sorban, sőz a mamma? Oké. Okay. Szóval a... Uh, és, és mi tudjunk, hogy vannak a uh, ahol kicsit manipulálják az embereket a pénzzel kapcsolatban sőt vannak egyházak, uh, ahol használják olyan szót, mint egyház adó, van, van egy, egy elvárt összeg, amit kell adni az egyháznak az egyháznak a működésére. és uh, még golgatában, ami nagyon lazák vagyunk ezzel, de Remélem, hogy a mai lecke az fog bátorítani titeket, hogy bár lazák vagyunk, ne legyünk lusták, és ne legyünk testiek, és ne legyünk um, önző ezzel a kapcsolatban. Mert egy adó Istent követünk, egy olyan Istent követünk és imádunk, aki a legjobbat adott nekünk. És ő meghív minket, hogy hasonlóképpen éljünk ezt az életet, tehát, amit aztán amit ő adott nekünk. Hogy nyilvánvaló, hogy mi nem veszünk, mi, mi is adunk. Egy adakozó életet kéne élni. És szerintem az idővel kapcsolatos, a kapcsolatos, és igen, a pénzzel kapcsolatos. Isten adott a legjobbat, akkor mi is adjunk a legjobbat. És különösen, szóval van egy füzecske, ha, ha, ha nem töltetek ki, nem csináltatok házi feladatot, szerintem ma hátul a kávispútnél van, van még pár példány. Kicsit uh, nagyobb témákat, vagy több témát uh, veszi el ezt a kis füzecske. Én igazán fogom ma foglalkozni azzal a fogalommal, hogy tízed. <gül> Tudod, uh, a tízed. Olvasunk sok, sokat a tízedről az új Kevesebbet uh, ritkában látunk azt a fogalom az új szövetségben. És talán, uh, uh, talán remélem, hogy tudok választani hogy a tízed az, az egy olyan dolog, amit kell fizetnünk, uh, vagy adn, adunk a gyülekezetnek hogy milyen gyakran adjunk, milyen hozzáállássalva, milyen célra. Ezeket a kérdéseket szeretnék uh, föltenni. Uh, de előbb mondom, hogy, uh, hogy rengeteg bizonságtétel, akár ebben a teremben is van uh, az adokozó szíve. Uh, Nemrég találkoztam egy fiatal emberrel, aki, aki pár évvel ezelőtt tért meg. És, uh, és kezdett Uh, megtérés után, mondjuk egy, egy bizonyos idővel, kezdett adakozni a pénzéből. Nem, nem sokat keres, de kezdet adakozni, és rájött, hogy öröm van benne, és Isten mindig gondoskodik. Milőtt megtért, akkor adni a pénzét az az, az a felőletlenség, esetleg lehet így mondani. Tudod, adni az én pénzemet, amit én kerestem, adni másoknak, ne. De egy új szível, egy megtért szível látott, hogy ő is kapott sokat, Istentől szívesen adott, és talált örömöt benne, és meglepődött, hogy minden, hogy mindig Isten gondoskodott róla. Talán vannak más itt, aki hasonlóan tapasztalta meg ezt. Hogy adtam, amikor, amikor úgy nézett ki, hogy nem kellett volna mert néztem a bankszámlámat. Talán ebben a hónapban nem lehet, de adtam, és Isten gondoskodott. Pici, picivel könnyebb dolgom van erről a témáról beszélni egyébként. Mondom ezt, mert talán nem, nem mindenki tudja, hogy én, én nem kapom fizetést ebből a gyűlökezetből. Talán sok pásztornak nehéz pénzről beszélni, mert tudják, hogy igazán... Uh, Gyűlis Kassa finanszírozza saját támogatását vagy a fizetését. Egy kiváltságos helyzetben vagyok itt. Én tudok itt szolgálni anélkül, hogy várom semmit tőletek. De az a veszély nektek, hogy emiatt kicsit lustuljunk ebben a témában. Ha, a pásztor nem kell. Kevés költség van a gyülekezetben, Mi ezt ki Kibérlünk a 50 ezer forint plusz rezsért, nem sok pénz, akkor inkább tartsd a pénzt. <gül> De remélem, hogy ahogy mondtam, ma egy jó bátorítás lesz nektek, hogy, hogy valóban egy adó Istenet követünk, mi is adjunk, Isten fog gondoskodni rólunk mindenben. Ha Akartok egy Bibliórát hallani a pénz keresés után. Mult a vasárnapi Isten az, az az jó. Erre. Mi beszéltünk arról, hogy, hogy a pénz keresni az nem használtam ezt a hasonlatot múlt héten, de ez hasonló, mint egy bicikli, két pedálja van. Mi, mi nyomjunk a ménket, tudod, erősen dolgozunk a kezünkkel, de. A másik pedál az az istenei Ő, ő hozzá kiáltunk és imádkozunk, hogy Uram, áld meg ezt, amit csinálok, és használd a munkámat, hogy, hogy, hogy felelősséget tudok vállalni az életem fölött, családom fölött, és mások fölött is. Szóval mi erősen dolgozunk, az Úrtól kapjunk áldást, erősen dolgozunk. Tehát kicsit ilyen biclikiként működik ez, és Isten gondoskodik. Rólunk. És így mit tudunk, mint hívők mondani, hogy Isten gondoskodik. Pedig a világ világiak azt mondják, hogy nem. A Coloplast és a Henkel és a Bridgestone ők, gondoskod, ők gondoskodnak rólad. Ugye? De mit tudunk mondani, hogy nem, nem. Ez áldás Istentől. És csinálom az én részemet, használom az eszemet, az izmomat és Isten áld és tőle kapjunk ezeket az áldásokat. De erről nem lesz szó. Tovább megyünk, jó? Ahogy mondtam, a tized fogalomról főleg szeretnék beszélni, és talán, ha tudok azt, azt az irányított használni, domo, Örülnék. És létszél az első mózesi ízét tegyél. Igen, ott van. Működik? Oké. Okay. A tizedről mi tudjunk, hogy a Isten adott a népének törvényben. A törvény Mózes által jött. De a törvény előtt, Mózes előtt van két referenciája az Ószövetségben a tizedről. Az egyik itt van, amikor Ábrahám. tudod, amikor Ábrahám egy csata után egy völgyben találkozik a Sálem királya ami a, a, a neve Melkisedek nagyon érdekes személy nem, nem fogunk erről beszélni de vele találkozik és, és ezt, ezt olvasunk, hogy Melkisedek s király, kenyeret és bort vitt ki eléje. Ott van, tudod, bor és kenyér. Alapvetően mi, mi Jézusról gondolkodunk itt. Ő a felséges Isten papja volt. Szóval ő egy pap volt. Képviselte Istent a földön. És jött, és ő megáldotta őt, Ábrahámot, és ezt mondta. Áldott vagy, Abrám a felséges Isten előtt, aki a menyet és a földet alkotta, és áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Ábrám pedig tizedet adott neki mindenből. Mi nem tudjuk pontosan mi volt az indoklás Ábrahámban, csak találkozik ezzel a szemével, am amit mi látunk egy Krisztus képe, mint pap, képviselni az élő Istent. Áldotta Ábrahámot. Nem, nem tudjuk, hogy miért, de Ábrahám jó szívvel, szabad akaratával határozta, hogy tízedet, a, a, a, nem tudjuk, hogy a, a, a mindenéből, vagy nem tudom, miből, azt de, de azért tudjunk, azt mondjuk, hogy mindenből, minden mindenéből tízeret odaadta Melkisédé Melkisédeknek. A másik uh, referenciája, az pár héttel előbb volt, amikor Béci tanított Jákobról. Jákob, Ábrahámnak uh, unokája, és uh, igazán még mindig nincs úgymond zsidó nép még nincs törvény, még nincs föld, csak egy nagy család van eddig. Igazán ebben a esetben Jákobnak nincs gyermekei, szóval egy kis családról van szó. De találkozik Istenál, Talán ez, ez a megtérési pillanatja, amikor először Jákob önállóan találkozik Istenel. Szóval tudjuk, hogy Istenel találkozott Ábrahámmal, a nagy apjával, meg Izsákkal, az apjával, de most Jákob menekül otthonról, egyidú van, és uh, Istenel találkozik. És Isten áldja Jákobot. Szóval látunk nagyon sok hasonlósága van. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem, ha Isten ha, Isten ha, ha te velem lesz, vagy. Pro nem fordítom nem, nem ford a szolgát, csak óvosok. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem uh, ételül kenyeret, és öltözetül ruhát, és békeségben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszokként állít föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Hasonlóképpen láttunk, hogy van egy áldás, Isten megígér, hogy én fogom őrizni téged, én fogom tudod, gondoskodni rólad. Jákob reagál, hogy ja, ha ez így van, akkor te leszel az én még téged fogom követni, és, és tized, egy tizedet adok neked. Na, ez, ez szerintem ez nagyon érdekes, mert szerintem a mi helyzetünk inkább hasonlít ehhez, mint, mint a törvény alatti parancs. Itt, itt van egy törvény alatti parancs. A Föld minden tizede az Úré, a Földnek a szemes terméséből és a faggyümölcséből az Úr szent tulállalana le az. De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedből, Tegye még hozzá egy, egy ötödét, a marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely, amely átmegy a pásztorbót. A pásztorbolt alatt az Úr szent tulajdona legyen. De itt, itt van az egyik a sok közül, amikor az Úr a törvényben azt mondja, hogy a tized mindenből az enyém, Főleg uh, a föld termés, meg állatokról volt szó itt, nem pénzről, de igazán abban a gazdaságban éltek. Mi nem természtünk uh, túl sokat, vagy nem ebből élünk. Szerintem nincs itt senki, aki marhája van otthon. Uh, mi gyárakban, irodákban dolgozunk. Oké. <laughs> a... okay. De nincs itt. Oké. Okay. Szóval... So Ismerik valakinek, akinek marhája van, mindegy. Szóval mi, mi nem ebből élünk, a földből. Mi igazán gyárakban, irodákban dolgozunk, és abból van pénz, amivel mi megvásolunk, ami kell. Szerintem a, a, az elv ugyanaz van, amit keresel, abból egy tizedet adjál az úrnak. Ez volt a, a törvényben. De ne gondolkodjál, hogy a zsidók a törvény alatt csak egy tízedet adtak. Um, igazán minden harmadik évben egy másik uh, adokozást kellett adni. Meg minden hetedik évben kellett bocsátani mindenféle adósságát, Meg minden ötödik évben. Szóval rengeteg áldozatot hoztak. Mi, rengeteg uh, követelés volt a törvényben, hogy adjanak. Um, a legtöbb... Uh, biblikus, ilyen teológus, azt mondják, hogy legalább 25 ot akár 40 ot kellett adni a termésükből, a javukból. Gondolom, hogy nem csak ezzel fenntartottak a papságot, meg a templomot, de igazán azzal is, ez volt a civil adó is, abból, abból, hát nem... Nem aszfaltoztak utakat akkor, nem volt iskolák akkor, de igazán ebből, mondom, hogy királyok a katonákat a fenntartottak meg, meg ilyen, ilyen dolgokat. Szóval a törvény alatt ez, ez egy kötel, kötelés volt, kötelezettség volt a népnek. A nép nem mindig adta, ami kellett is, emiatt sok... Kritika volt Istentől a nép felé, mint például ez a ma malakiásban. becsaphatja el az ember az Istent? Ti mégis be csapni engem. Ezt kérdezitek. Mivel akarunk becsapni? A tizedel és a felajánlásokkal. Átoksítják benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba, az egész tüzőet, hadd ne legyen, hadd legyen, a, hadd legyen köszönöm, eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a serekek meglátjátok hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok Ez mind a ez mind a törvény alatt. Mi nem a törvény alatt élünk, de, de ez egy, az egy, az egy kép, ez egy jó kezdőpont nekünk. Látunk, hogy, hogy ott kellett adni 10%-ot plusz több más áldozatot, és Isten komolyan vette. Azt mondta, hogy azért kevés van nektek, mert nem adtok. Próbáljátok engem. Adjatok, amit kértem, hogy parancsoltam, és én viszont én megnyitom az áldás csatonait. Ez egy tök jó dolog, nem? De hogy működik ez az új szövetségben? Most, uh, most igazán uh, nyolc, nyolc dolgot szeretnék mondani uh, az adokozás róla. Az, az új szövetség alapján. Én fogom Így, yeah. És két, uh, két két dolgot, vagy két uh, biblia szakaszt fogunk megnézni. Első Korintus 16, és 2. Korintus 9. Első Korintus 6, és 1-2-ben ezt olvasunk. Amúgy ez Szent Pál, a postolpál, ő írja a korintusi gyülekezetnek. A uh, útmutatást, mert uh, uh, az adokozással kapcsolatban, mert volt, volt szükség, uh, volt szegény gyülekezetek, és ő parancsolta őket, hogy szedjenek egy, egy, uh, egy ajándékot, és küldjenek ezt szegényebb gyülekezeteknek. És um, ezt orsunk. Ami a szentek javára folyó gyűjtést életi, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. Az első dolgot, amit látunk, az, hogy itt vannak a felszólító igéket. Cselekedjetek! És ahogy rendeltem, ez, ez szerintem több, mint javaslat. Ez, ez parancs. Pától, mint apostól. Második vesz. A hét első napján mindegyik kötök mindegyik tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami él, telik tőle. Nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor bódon megyek. Szóval ezek nagyon ilyen apró részlet uh, tanácsadást, vagy, vagy parancsot Pától, hogy hogyan kell. Az első dolgot, amit látunk, már mondtam, hogy, hogy parancs. Pá azt mondja, hogy tegyétek ezt. Ez egy parancs. Adni kell. De mi nem szeretünk ezt újszövetségben, szövetségben, ugye? Mi nem szeretünk parancsokkal élni. Ez nem törvény. Ezáltal nem igazuljunk meg Isten előtt, de ugyanúgy Jézus tud parancsolni nekünk az ő igén által, hogy tegyétek ezt. Mint például tanítványával, tanítványát tegyetek az egész világot. Van egy parancs, egy küldetés Jézustól, nem opcionális. Ez a mi missziunk. Mi hirdetünk az evangéliumot és tanítsuk az ő igét, mert akarjuk, mert Isten akarjunk, igazán, hogy minden lélek üdvözöljünk. És ránk bízta ezt a munkát. Hasonlóképpen az adokozással. Ez, ez nem, nem egy olyan törvény, mint az Orszövetségben, hogy ezáltal igazoljunk meg Isten előtt, de úgy, hogy parancs. Ő ránk bízta ezt a feladatot. Hogy minden egyes ember adjon be közösbe, hogy fen tartsunk ilyen kis keresztény közösségeket, amit gyülekezeteknek hívjunk. Hogy, ezáltal, hogy ezzel a pénzzel tudjunk támogatni szegényem, szegény embereknek. Ezzel a pénzzel tudjunk támogatni missziókat. Ezzel a pénzzel tudjunk hirdetni az evangéliumot. Szóval az az első dolog, ha, ha jegyzeteltek. Parancs. Egy, parancs. A második az a rendszeresség vagy gyakoriság. Látunk itt, hogy a hét első napján, sőt, van egy hiányzó szó, ami általában hiányzik, azt mondja, hogy minden hét első napján. Általában a fordításokban nem, nem tesznek oda. De, de a hangsúly az, hogy minden hét első napján. Van egy gyakoriság, egy rendszeresség. Azért mindig a kávépótnél van doboz, hogy hétről hétre tudtok van alkalmatok, alkalmam is <gül> adokozni. Na, valószínűleg Pál azt mondja, hogy e, e, minden hét első napján, mert talán a fizetés, vagy talán kicsit hétről-hétről ment, ment ez, tudjunk, hogy mi egy olyan, mondjuk egy havi gazdaságban élünk, nem? Minden szabva a hóra. Uh, és tudom, hogy sokan gyakoroltok ezt, én tudom, mert én bontam azt a, a, a ládát a, az első vasárnapján egy, egy, egy hónapban, és tele van pénzzel. A harmadik héten nincs semmi újdonság benne. <gül> szóval persze, ha a, a lényeg az, hogy adjunk az elsőből. Tudod, de mielőtt befizetem a. a telefonszámomat és és a benzint a kocsira, akkor az első dolog, agyak Istenek, az elsőből, és azért van ez a hangsúly, hogy minden hét első napján, ott is van a rendszeresség, rendszeres, rendszeresség. A harmadik dolog, amit akartam felemelni, az, hogy mindegyik Mindegyik ők. Szép szó. Azt jelenti, hogy mindenki. Mindenki. Mindenkinek van személyes felelősség ezzel. És én igazán hívőkről beszélek. Ha itt vagy, és nem, nem követed Jézust, és, és tudod, én nem, nem hozzád beszélek. Pál nem, nem hozatok ír ezt. Ez a keresztényeknek. Ezek azoknak, akik váljak, hogy Jézus az Úr. Jézus a megváltó. És azt mondja, hogy mindegyik az egyházban. Uh, nincs kivétel. Nincs kivétel. Nem lehet hátadőlni, és mondani, hogy jaj, uh, majd engedem tudod, a, az áudismernök, hogy ő, ő adokozom, mert ő sokat többet keres nálam. Uh, nem, az Mindenkinek. Mindenkinek kell személyes ö, felelősséget vállalni. Gondolom, gondolom lehet így értelmezni annyival, hogy legyen egy ajándék per család. Tudod, én nagyon támogatom, hogyha a családban éltek, és több bevételforrás van, amúgy is otthon, egy kaszából fizettek ki dolgot, ugye? És abból az egy kaszából hozatok egy ajándékot, egy egy áldozatot. Akár személyesen, vagy családostól. A negyedik dolog az, hogy minden hét első napján mindenki tegye félre, és gyűjtse össze, ami telik tőle ez a kifejezés teliktől, az, az uh, vicces. De azt jelenti, hogy szenteltes, tudod, Ted tedd félre. Um, ha jól tudom, a Károlyban kicsit úgy hangzik, mint hogy uh, tedd félre otthon, magadnál. De, de nyilvánvaló uh, a következő uh, kifejezés miatt, mi tudjuk, hogy Pál nem mondja, hogy tedd félre otthon, Inkább tudod, tedd félre, és hozd a gyűlőbe, mert azt mondja, hogy nehogy akkor történjék a gyűjtést. Tudod? Szóval hét első napján nem csak külnítsünk egy, egy összeget, és otthon hagyjunk, egy borítékban, van, majd egyszer, majd, tudod, gyűjtsünk ott a pénzt, nem? Hozzunk be a gyűlőbe, és tegyünk a a, a doboz Ami telik össze, az, bocs, gyűjtse össze azt, igen. Uh, bocs, mond, mondtam, az, azt a furcsa kifejzészet, az, az a telik össze, de inkább az a gyűjtse össze azt, az, amiért Károlyban, hogy tedfére magadnál. Uh, és az nem jelenti, hogy otthon gyűjtsetek inkább, hozatok be az első napján. Ne, nehogy legyen gyűjtés, amikor jövök. Az ötödik pont, az a telik össze, vagy telik tőle. Az is egy furcsa, furcsa kifézés, de nagyjából azt jelenti, hogy arányosan. Tudod, ahogy gazdálkodsz, tudod, ahogy keresel pénzt, mert gondolom, hogy vannak itt, akik nagyjából minimálbéren van, vannak, akik, uh, tudod, Uh, hogy hívják, Jog... nem nyugdíj, milyen díj? Nyugdíj! Nyugdíj van, vannak akik uh, jól keresnek, van csomó emberek, akik közepén vannak, uh, nincs megadva pától egy összeg, tudod, hogy mindenki tudod, 5000 forint per hét. Nem, inkább ahogy telik, vagy ami telik tőle, ahogy gazdálkodsz, ez egy arányos szó. És talán lehet, nekem én, én itt kérdezem, hogy miért Pál nem mondta, hogy 10%? Vagy valami, valami nyilvánvaló nekünk? Miért, uh, miért egy, egy olyan kicsit ilyen uh, általános szó használja itt? Azt hiszem, hogy a válasz az, hogy, hogy az új szövetség, ez az új szövetség, az új kapcsolat, ami Istenel van, az erről van szó, hit, hitáltal élünk. Nem kapunk számokat, mert Isten nem akarja, hogy éljünk a számok alapján. Ő akarja, hogy éljünk a hit alapján. Talán vannak itt, akik nagyon kevés pénzük van, talán 10% az, az túl sok nektek. <gül> talán 10% azt tudod, hogy nehezen tudnátok adni és kifizetni mindent. De talán vannak itt, akik a 10% az túl kevés. a bőségesebben tudnátok adni, anélkül, hogy érezenek valamit otthon. Szerintem Pál direkt, kicsit nyitottan mondja, hogy arányosan döntsetek el otthon, férj-feleség együtt vagy egyidoállók, döntsetek el, hogy mit, mit akarunk adni az Úrnak. Személyesen mi nagyjából a 10%-ot használjuk. Ez, de, de néha több, néha keves, de, de nagyjából ez, ez a kezdőpont. Hallottam egyszer, egy pászló azt mondja, hogy nehogy törvényeskedőek legyetek, ha úgy döntök, hogy 10%-ot akartok adni, inkább 10 is fél, vagy 9-es fél. Ne, ne legyen pont 10, mert az olyan törvény alattinak tűnik. De, de döntsétek el, tudunk 7%-ot adni, tudunk 5%-ot, tudunk 15%-ot adni. És talán családostól kell ezt a kérdést föltenni nem csak egyszer. Fél évente, ahogy változik az igényeit otthon. Esetleg valaki, tudod, a, a hitel, a lakáson, az már, már kész. Ha, hirtelen szabadul több pénzt. Talán mi tudunk többet fizetni most. Talán egy gyerek már mindjárt egyetemre kell járni, és tudjátok, hogy majd kell gondoskodni róla, és a, talán sajnos, de kevesebbet lehet csak mostani. De, de az a lényeg, hogy döntsetek el. Keresetek egy számot, <gül> és használd meg. Ha nem tudtok, hogy hol kell kezdeni, ahogy mondtam, kezdjétek a 10%-kal. És ha az soknak tűnik, próbáld egy pár hónapra. Tudod, uram, kipróbálom ezt. És, és uh, látni fogtok, hogy, uh, hogy Isten, Isten uh, én hiszem, hogy ő fog gondoskodni akkor is, ha, ha túl sokat adsz de én nem fogom manipulálni titeket. <gül> adjatok, amit akartok, de legyen egy arány, legyen rendszeresség, legyen szemés felülség benne, de adjatok valamit. A második korintus 9-ben óvassunk ezeket az igéveseket, és még több tippeket, vagy elvet olvassunk az adokozásból. A szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek előre hozzátók, és készítsétek elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála Ádozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Ez a hatodik dolog. Legyen szabad akarat benne. Már többször mondtam ezt. Döntsetek el, ti szabad akaratok van. Mennyit akartok adni az Úrnak? Mennyit akartok adni a szegényebbeknek? Mennyit akartok adni, hogy, hogy, hogy az evangéliumát tudunk elérni tatabányát? Döntsetek el, és Pál azt mondja, hogy legyen hála áldozat, legyen szabad akaratat, és nem kényszerű adomány. És azért szerintem én nagyon tapintosan foglalkozom a pénzem. mert én, én érzem párnak a szavait, és egyetértek vele, hogy ne legyen kényszer. Én nem fogom érdeklődni, hogy na, mi ez mi a havi béred, és uh, akkor 10 az könnyű kiszámolni, csak uh, egy pontot od odébb rakni. Már adta be? Tudod? Én nem fogom ezt csinálni. Ez nem kényszer. Nem kényszer. Sőt, lehet mondani, van, hogy Jézus se fog kényszeríteni téged, adni. Ez a, ez a te döntésed. Te döntésed. De ne felejtsünk el, hogy ki, kit kövesünk. Egy adóisten. Isten követünk. Szabad. Szabad akarata. Hála áldozat. Uram, köszönöm, hogy gondoskodtál rólam. És beteszed a, a, a dobozba. Tovább. Tudjunk pedig, hogy aki... Uh, szüken vet, szüken is arat. És aki bőven vet, bőven is arat. Föltettem a kérdést, hogy mennyit akartok adni? Hetedik dolog. Hetedik dolog. hitben adjunk. Mint egy paraszt mint egy farmer. Én, én nőttem, tudod, szánt a földek körül. Én, én tudom nagyjából, hogy hogy működik. Tavasszal a farmer vásárol zsákokkal, tudod, magokkal, Kukorica, vagy bab, vagy, vagy búza. Nagy, nagy költséggel. Beteszi a traktorba, tudod, az ültető izén, tudod, és megy ki. És ülteti az összeset. Tudod, ki tenne ezt? Ki azt tenne, hogy sok pénzt, én csak ásom a földbe. De a farmer tudja valamit, nem? Hi és hite van. Hite és tapasztalata van. Ha ültetem, tudod, x kilo kukoricát, én fogom aratni x plusz xszer kukoricát. Hite van, és tapasztalata van. Tán az, az, az a farmer az elén, tudod, a tavaszra azt mondja, hogy tudnék ennyit ültetni, mert ennyi földön van, de annyira drága a kukorica. Talán csak ültetem a fél mezőmet akkor csak a félmezőt aratja majd később. Mi is, is adakozunk a gyülekezetnek hitben. Szóval mi adjunk nem kényszerből, de hittel, hogy Uram, te fogsz ezt a kis pénzt használni, építeni a te országodat. És ezzel van egy egy misztirikum. Itt van egy rejtej. Itt van egy nagyon dolog, hogy az a kis pénzzel, amit adjunk, ezt fordítsunk tudod, be különleges alkalmakra, szorolapokra, vajtai támogatásra, és ezáltal nyerjünk lelkeket. Ezáltal tanítvány, tanítványú tanítvány, Józni, köszönöm, Tanítványá, tegyünk embereket. És az, az az aratás, az örökévaló. Az örökévaló. Nem fog, nem fog elveszteni az értékét, mint, mint ez a pénz. Már Bibliánban tartom. Itt van száz uh, száz 100 millió pengő, ugye? Két hónappal ez később ugyanazt nyomtatták, csak zöldben. 100 millió, bocs, 100 millió mill pengő. Nem tudom, hogy hány plusz nulla van, de értéktelen pénz. De pénz nem tartja értéket, mi tudjunk. Tehát tudtok investálni egy örökkévaló való országban, ahol emberek lelkét megmentsünk. Ez izgalmas, izgalmas. Hitel aratjuk. Meg a vers. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, erről beszéltünk, ugye, egy határozás, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ez a nyolcadik pont. Adjatok örömmel. Ha keserű kesrű szíved, akkor ne, ne adjatok. Ha, ha jobban szereted a pénzt, akkor tartjatok magatokra. Istennek nem kell a pénzedet. De de szeretnék mondani, hogy mi adjunk, nem azért, mert Istennek szüksége van a pénzre, vagy a gyülekezetnek szüksége van a pénzre, de mi adjunk, mert szükségünk van rá. Jézus azt mondta, hogy nem lehet pénzt és Istent szolgálni. Vagy, vagy szereted az egyiket és gyűlöd a, a, a másikat, vagy fordítva. Mi tudjunk ezt, ugye? A pénz, nem lehet mondani, a legnagyobb bálvány a kultúránkban. A tárgyak, a dolgok, a nagy tévék, a kocsik, a házak. Minden, ami pénzt tud vásárolni. Ezek bálványok a mi életünkben. És szerintem, Isten tudja, hogy bár fontos a pénz, szükséges a pénz, de hogy lehet fejelni ezt a bálványt? Talán azzal, Bocs? Lefejezni. Lefeje... Nem lefejelni Lefejezni. Lefejezni? Oké. Okay. Majdnem olyan, mint a lefejezni, csak lefejezni. Értem. Lefejezni. Hogy lehet lefejezni ezt a bálványt? Azzal, hogy a, hogy hónap elén az első összeget, amit adsz, adsz az Úrnak, hitben örömel egy célra hogy az evangéum legyen hirdetve. Ne, nem, nem várunk a hónap végén, hogy na, mi, mi marad? Mert higgyel, semmi nem fog maradni. Semmi nem fog maradni. Akkor hagyjunk ott, lefejezzünk ezt a bálványt. És, és ezzel mutassunk hogy igazán mi szeretjük Istent jobban, mint a pénzünk. Na, mondtam korábban, hogy volt, volt nekem kis uh, kérdésem, hogy va, van, miért, miért nem mondott Jézus, hogy Pál nagyon nyíltan, hogy 10%, vagy 7%, vagy 13%, nem tudom. Miért nem? Csak befejezünk pár figyelmeztetéssel, jó? Tudsz, a Máté 23-ra könnyebb Ez Jézus szabai. Egyébként az új csak három a háromszor használja azt a szót, hogy tized. És mindegyik szer vagy igazán egyszer, mint példa, hogy Ábrahám adott tized melkisédeknek. A másik, más a második kétszer az itt vannak, amit már mutatok, és mind a kettő Jézustól van, és kicsit uh, nem egyértelmű, vagy nem, nem tanítás, hogy csináljátok -e ezt, meg azt, csak mondja, hogy tény, hogy emberek adnak tíz, tizedet, és uh, de azt nem jelent, hogy szent vagy, jó? Hallgassatok Jézus szavait. Azt mondja, hogy jaj, nektek két mutató írástudók és farazéusok. Ezek, ezek voltak az akkori ügyvédek és télógusok. Tudod? Mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. Az igazságos ítéletet, az irgalmaságot és a hűséget. Pedig ezeket kellene cselekednie és azokat sem elhagyni. Jézus azt mondja, hogy ne, ne közelítsd közel ezt az adokozással, mint egy törvényt, és csinálni aprólékosan, és elfelétkezni azok a dolgokat, ami sokkal fontosabb. Az írgalom, a hűség, a, a, az igazságos ítélet. Ezeket sokkal fontosabb. Sokkal fontosabb írgalmasan bánni a szegényebbekkel, mint csak adni pénzt. Múlt héten Tatán voltam, Ricsivel, meg, meg Barnival, egy, egy gitáros barátommal, és uh, egy. Uh, ja, csak mondom, egy, egy, egy cigány házas pár azt mondták, hogy, hogy elromlott a kocsijuk, és tudok segíteni egy buszjegyet venni nekik. És mondtam, hogy merre mentek. Tatabányára. És mondta, hogy mi most megy tatabányra, nem? Tudod, tudod venni? És azt mondta, hogy igen. És beszálltak a kocsiba, tudod, nem csak lefizetem őket, tessék itt a pénz, és uh, tudod, uram, tudod, adtam pénzt jöttem, de Behívtam őket a, a, a vitóba, és mentünk tatabányra, és végig az úrról beszéltünk, odafelé, vagy, vagy idefelé. és, uh, és, és, um, nem biztos vagyok, hogy amit mondtak, igaza volt az ő kis történetét. De a lényeg az, hogy tatabányra kellett jönniük, és én segítettem őket, és az úról beszéltek, és hálásak voltak, és, és szerintem Isten akarja, hogy így méltossága Bányuk emberekkel. Nem csak már adtam, adtam a tudod, pénzt a, a szervezetnek, a jóta, jótékonysági szervezetnek, tudod, hogy legyen ételót adtam a szakat ruhámat oda, már csináltam a munkámat. Nem. Pányunk irgalommal, méltósága emberekkel. Értitek? Jézus azt mondja, hogy ne közelítsek ezt az adokozás, mint, mint, mint az írás tudok és Akik adtak precizen 10% a fűszerekből is, képzeljétek el, K képzeljétek el. Van, egy, van egy kis főszerkért otthon, vagy a balkonon, van bazilikum. minden tizedik levelet hozod ne nekem, vagy a dobozba. Mi ez? Csak képzeljétek, milyen abszurd ez, ugye? De Jézus azt mondta, hogy de fontosabb dolgok elfeledkezték, Fontos nekünk, amikor a pénzről beszélünk, az adókozásról, tizedről beszélünk, ne felejtsünk, hogy még annál fontosabb dolgok, az írgalom, az igazság, a hűség. A Jézus másodszor említi a tizedet itt, ebben a történetben. Azt mondja, hogy két ember ment föl a templomba imádkozni az egyik farizeus, a másik vámszedő. Ké farizeus, teológus. Vámszedő, mafia. mafia. Állam által pecsélt, mafiózó. Oké? Okay? Utáltak. Tessék mi? Oké, okay. ne, nem, nem, nem mond. Oké. Okay. A farizéus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, porázna vagy mint ez a vámszerű is. Bőtölök kétszer egy héten. Én hétszer egy héten bőtölök. Bacsarától reggelig mindig. Tízelet adok mindenből, amit szerzek. A vámszerű pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Isten légy irgamas nekem, bűnösöknek. És Jézus fölteszi a kérdés utána, hogy ki volt az igaz? Ki, ki Isten előtt volt tetsző? Nyilvánvaló a mafiozó, aki tudta, hogy vétkes. És ezáltal szeretnénk mondani, hogy lehetséges büszke lenni az adokozásodban. És lehet ebben bízni. Uram, én adtam. És Jézus azt mondja nektek, hogy ne legyél, ne legyetek büszke. Ez, ez olyan, mint Szerintem Isten szemében Szerintem C.S. pont ezt mondott egyszer. Adokozás Isten szemében az olyan, mint amikor egy gyerek ad az apjának születés napi ajándékát. Az apa nem lett gazdagabb ezáltal. Mert az apa adott a pénzt, hogy egy gyerek vásoljon az ajándékot és adjon neki. Értitek? Ez Isten szemszög. Szem, Isten szemszögéből. Mi adjunk, és ő nem gazdagabb emiatt. <gül> Mert mindene az ővé. Mindene az ővé. De gyönyörködik benne, ugyanúgy, mint egy apa gyönyörködik, amikor kap karácsunkkor szültést napi alkalmában, vagy csak úgy egy ajándékot a gyerekeitől. Remélem, hogy ez segítség nektek. Isten áldott minket. Talán nem mindig érzünk a hónap végén. Talán sokszor mi gondoljuk, hogy szük. Szükségben élünk. De tudjátok, még mindig gazdagabbak vagyunk itt Magyarországon. A többi országokhez képes, vagy sok országhez képest. Van tiszte Mi, van szabadságunk ide oda menni. A legtöbbünk van, nem tudom, nem, nem, van munkánk. Tehát van, van hely, ahol élünk. Van, van étel, ételünk az asztalunkon. Mi gazdagabbak vagyunk. Legyünk hálásak, és ne legyünk a... Stingy. Mi? Smuci. Ne legyünk Smuci. Jó? Egy adóisten, egy istent követünk, aki már áldott minket, és, és ő egy adóisten, legjobbat adott nekünk. Nem, nem, nem a visszatartotta a fiát tőlünk. Tudod nem, mondta, nem mondta, hogy. Nem, nem. Én küldök profétákat, de fiamat nem. Ő a legjobbat adott nekünk. Mm. És itt van hét dolog. Ha nem írtatok le, én hadd, hadd ismételjem meg. Csak hogy ne felítsetek el. Adni nekünk az új szövetségben az egy parancs. És kéne csinálni rendszeresen. Akár minden hónapban, vagy els, minden hét első napján van egy személy felülség benne. Én nem fogom tudod elvenni tőled, te kell dönteni, hogy mennyit, és te kell hozni, és mi hozunk a gyülekezet be. Mi adakozunk arányosan. Talán egy százalékról gondolkodott pár. Én így gondol, gondolkodom, így, így, így gondoltok, hogy százalékosan adjunk szabad akaratából, adjunk hétben, hét és a nyolcadik, adjunk örömmel, örömben. Segítség? És amúgy, ez csak egy kihívás nektek, a nyájnak, erről a gyülekezetről. Én nem tudom, pontosan, milyen Isten terve van velünk. De az elmúlt pár évben egy pár lehetőséget uh, nem tudtunk, volt pár lehetőség, amit nem tudtunk kihasználni, vagy megélni vele, azért, mert nem volt pénzünk, tudod, mondjuk akár egy épületet kivenni, tudod, amilyen miénk vasárnapról vasárnapra, tudod? Uh, akár, tudod, hirdetünk a vajtát. Uh, sokszor tudunk 100-200 ezer forintot támogatást adni uh, azokat, akiknek szükségünk van. Néha nem tudunk. Szóval vannak lehetőségek, ami adodik néha, és ha nincs pénz, akkor átpasszonunk. Uh, Felmerült lehetőség, hogy talán kéne alkalmazni egy, egy, egy félállásban egy ifi pástót, dicsőítő pástót. Tudod, egy, egy fiatal, egy félállást fél adni nekik, hogy, hogy tudjon csinálni azokat a dolgokat, amit én nem tudok. És a, a, a dolgozó vének nem tudnak csinálni. De amíg nincs pénz a kofferben, akkor nehezen lépünk ki. Én csak mondom, hogy ne, ne várjunk a szükségekre, inkább hónapról-hónapra adjunk hitben. Szerintem közeledik a, az idő, amikor mi fogunk hitben kilépni és egy nagyobb épületet, vagy egy, egy alkalmasabb épületet kivenni, vagy egy, egy, egy félállás pásztort alkalmazni egy, egy időre. Remélem, hogy, hogy lesz. De, de ne legyen ez, hogy ah, tök jó lehetőség van, de nincs pénzünk. Adj, adjunk, adjunk, és adjunk hitben. Számunkra, vagy a célunkra mi akarunk tanítványozni embereket. Mi akarunk hirdetni az evangéliumot. Mi nem építünk épületeket, harangtoronyokat. Mi nem, nem akarunk egy egy golgata, nem tudom, királyságot építeni. Akarunk szolgálni emberek felé. És, és néha kell, kell pénz. De még fontosabb ennél kell ember. Mm. Kell ember, aki szívesen adja, adjon időt, energiát, kreativitást. Kell, hogy, hogy adokozunk nem csak pénzünkból, de az időből is. Meg, meg az energiából, amit, amit Isten rende, amit Isten adott nekünk. Jó van? Remélem, hogy ez, ez bátorítás, mert van cél. Gyülekezetnek van célja, van, van missziója, van küldetése, szent küldetése Istentől, és mi szeretnék ezt legjobban uh, kivitelez, kivitelezni, ahogy csak tudunk. Imádkozom. Uram, köszönöm, hogy áldasz minket mindenben. Köszönöm, hogy uh, hogy meghívsz minket, hogy adjunk, és hogy uh, te áldasz ezeket, uram. Köszönöm, hogy hogy, uh, hogy valóban, amikor uh, szórjunk, um, amikor vecsünk, uram, keveset vetsünk, de te te duplázol, te te um, te sokat többet adsz vissza. Te használod ezt a pénzt sokat többre. És köszönöm, Uram, hogy aratunk sokat többet, mint vettünk. Segítsnek, nekünk, Uram, jól bánni a pénzükkel bölcsességgel és hitel, és segíts Uram, nekünk benned bízni, hogy Te fogsz gondoskodni rólunk. A Te dicsőségedre imádkoztunk, Te dicsőségedre hallottunk a Te ígéret, Uram, Formád a mi életünket. És arra célra, Uram, szeretnék csak kérni, hogy hagyjusson az evangélium minden házhoz, ebben a városban, minden lakáshoz. Uram, legyen lehetőség minden egyes embernek megérteni, meglátni, és, és mellette dönteni az evangéliummal kapcsolatban. Jézus kérlek, áld meg ezt a munkát, a te hogy sokan Örök életet nyerjenek, és ne kárhozatra menjenek, Uram. Te nevedben imádkoztunk. Amen.